Zaman Edan, zaman gila sekarang Ketika anak-anak menggilakan uh, Artis Menggilakan Nanti saya sebut artis-artis tersinggung Ini payah Ketika Ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber. Insya Allah kalau artis barat saya sebut Mereka itu tak terlalu sensitif dengan cerah Tak ada yang lain selain Allah, Muhammad Rasul wa Alaihi wa Al-Ahbab. Tak ada yang lain selain Allah, Muhammad wa Alaihi wa al on and let ocean deep your waist be your heart assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma <stanza> salli ala muhammad allahumma alhamdulillahilladhi <senzaention> bin'matihi tatimmu salihatun ala sayyidissadat Wa ala alihi wa ashabihi ahli alfadaili wal karamat Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa rabbi surah li sadri wa yassir li amri Wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawd Allahu Akbar Allah. Tadi saya duduk dengan ketua majlis ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. Al-Mukarram, Syekhuna, Ustaz Lukman, Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita ilmu-ilmu beliau InsyaAllah, amin Tadi di dalam kami mendengar takbir di luar ini luar biasa Kata beliau takbirnya sudah mantap Tapi serangannya belum nampak Serangan dalam bentuk apa Sekarang jangankan kita menyerang menyebut Allahu Akbar saja sudah dituduh teroris. Belum lagi menyerang. Menyebut Allahu Akbar saja sudah banyak orang yang takut. Kalaulah mengatakan Allahu Akbar itu teroris, maka besok subuh tidak akan ada yang azan. Betul? Langsung aja asyhadu an ilaha illallah tanya kenapa kau tadi azan tapi enggak laho akbar takut aku dituduh teroris orang yang korupsi orang yang koruptor mati-matian membela perbuatan jahatnya tahu dia itu salah tahu dia itu dosa berani dia membela tapi kenapa orang yang yakin bahwa amal dia ini benar, tapi dia takut? Di mana letak masalahnya? Akidah, akidahnya bermasalah. Ini yang teriak ini mau perang apa apa? Oh ibu tuh tak diperhatikan. Orang yang tidak punya keberanian maka bermasalah dengan akidahnya keberanian tidak membuat orang cepat mati ketakutan tidak membuat orang lama mati kalau sudah mati kata Allah batuk pun mati, betul? Oh. tapi kalau tak mati kata Allah la'inna juta ma'atil ummah Berkumpul semua umat ini ala ayat rukh bilshayin memudaratkan engkau layyad rukh illa bilshayin kata kata bawa Allah itu pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu. Kalau tidak kata Allah takkan terjadi. Inna ma'amruhu illa arad shay'an ayakulah hukum. Itulah akidah yang ditanamkan ke dalam diri orang beriman. Umat ini dirusak bukan dengan diledakkan masjidnya. Masjid biar tetap tegak berdiri megah mewah wahia minal huda tapi tidak ada hidayah di dalam karena tidak menanamkan akidah. Dulu jiwa-jiwa ini sudah mati. Banyak orang-orang hidup tapi jiwanya mati. Maka menghidupkan jiwa itu diturunkan Allah Al-Quran. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi quran Hudan linnas wa bayinatim minal huda wal furqan. Maka cara supaya umat ini lemah, maka dijauhkan dia dari Al-Quran. Saya tak tahu datanya, nanti tolong cari. Provinsi Sumatera Utara Berapa persen buta huruf Al-Quran Cara yang pertama Supaya umat ini jauh dari Quran adalah Jauhkan dari huruf Arab Dulu ini kerajaan empat besar Kerajaan langkat di atas Bawah Aceh Kerajaan Melayu Deli, Kerajaan Serdang Kerajaan Melayu Asahan Sedangkan Batubara tidak masuk kerajaan Tapi dipimpin oleh Datuk Semuanya memakai huruf Arab Melayu Bahkan nenek kita, Datuk kita dulu pun Kalau membaca kitab pikir Tak pandai bahasa Arab Tetap bisa baca huruf Arab Apa nama bukunya? Ferukunan Melayu Betul? Orang baca perukunan Melayu Datuk-datuk kita dulu tak pandai tulis huruf Latin Tapi bisa huruf Arab Melayu Sebodoh-bodoh orang Melayu Pasti bisa baca Quran Kenapa? Karena pakai huruf Arab Melayu Sekarang saya tanya Masih ada di sekolah huruf Arab Melayu? Hmm, sebagian mengatakan masih Sebagian mengatakan tidak Nampaknya hilafiah sudah terjadi Ustaz Muhsin, kawan saya di mu'alimin dulu Ustaz Sopyan Hadi, kawan saya di mu'alimin dulu Bukunya Arab, ditulis huruf Arab Melayu Ihya'ul-lumudin terlalu tebal Maka pakai yang di jalan, di oleh Jamaluddin Al-Qasimi Nama kitabnya, Mawa'izatul Mu'minin Tafsir Ad-Durrul Manthur tafsir bil Ma'thur terlalu tebal maka dipakai yang tipis jala lain dua Jalal Jalaluddin Asyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli kitab Kawakib setelah Kawakib naik lagi ke atas itulah dia syarah Ibnu Aqil terjemahnya ditulis pakai huruf Arab Melayu sekarang mahasiswa semester 5 semester 6 semester 7 dikasih huruf Arab Melayu bingung mereka membacanya kenapa karena sudah jauh dari huruf Arab Melayu maka dirobahlah huruf Arab itu menjadi huruf Latin saya bukan anti huruf Latin saya sekedar mau bercerita bagaimana umat ini jauhkan dari Al-Quran dari huruf Arab Alhamdulillah kami di Provinsi Riau nama-nama jalan sejak otonomi daerah itu pakai huruf Arab Melayu. Jalan Sudirman pakai alif sama nun. Kantor Gubernur diperdakan Peraturan Daerah Riau. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Malah Kabupaten Siak itu lebih hebat lagi. Bukan cuma kantor Bupati Gubernur, toko-toko pakai huruf Arab Melayu. Nanti Bapak Ibu kalau mau pergi menengok kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, saya pergi ke sana mau beli roti. Saya tengok huruf Arab, tapi saya tak bisa baca. Kau tak bisa baca, padahal dulu sekolah di Al-Wasliyah. Kenapa tak bisa? Rupanya tulisannya, Ong Taikin. Toko Cina, tapi dituliskan perda, siapapun buat toko di sini, mesti tulis huruf Arab Melayu. Begitulah pentingnya politik. politik, lewat apa itu perda, peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di manapun kamu tinggal, maka peraturan daerah harus pakai pakai huruf Arab Melayu. Salah satu keuntungan dari otonomi daerah. Aceh lebih hebat namanya Otsus, otonomi khusus. Minyak dia dapat lebih banyak. Penerapan syariat Islam, hukum cambuk bisa di Aceh. Kenapa? Karena mereka punya pistol besi. Kita pistol air ada deal or no deal kami bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia gam tidak akan mengamuk tapi harus ada deal pertama izinkan kami menerapkan syariat Islam yang kedua bagi kami pembagian minyak lebih dari yang lain maka damai sejahtera bersama negara kesatuan Republik Indonesia Allahu Akbar Allah. hmm, dah mulai agak lemah bunyi Allahu Akbar setelah umat ini jauh dari huruf Arab sibuk dengan huruf Latin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K lalu kemudian orang pun sekarang baca Quran pakai huruf Latin betul? ya asin berapa banyak ibu diserdang berdagai di perbaungan masih ada wirid yasin? masih? orang baca wirid yasin baca satu-satu apa ramai-ramai? baca ramai-ramai itulah yang tak tahu entah siapa yang bisa entah siapa yang tidak kalau ramai-ramai semuanya bergerak mulutnya begitu disuruh satu-satu baca buk baca alat zina baca rupanya membaca Latin Allah zina Allah zina di huruf Latin itu Allah zina jangan baca Quran pakai huruf Latin belajar baca Quran ikra'ul Quran baca Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi memberikan syafa'at kepada orang-orang yang membacanya mohon maaf tuan Guru Ustaz Luqman Suara ni kuat bukan marah nak, bukan karena tak hormat pada orang tua aja Kalau saya pelan pelan nanti jamaah ini mengantuk. Jemaah ya, sekalian, ya. marilah kita baca Quran. Setelah umat ini jauh dari huruf Arab, tak kenal alif bata sajim akad dan salwasasisan, maka mulailah dijauhkan dari bahasa Arab. SMP bahasa Inggeris 3 tahun. SMA bahasa Inggeris 3 tahun. Kuliah S1 bahasa Inggeris 3 tahun. Berapa tahun belajar bahasa Inggeris? Sepuluh lah. Apa pula sembilan? Kita ulang balik. SMP bahasa Inggeris 3 tahun. SMA bahasa Inggeris 3 tahun. Kuliah bahasa Inggeris 4 tahun. Berapa? Tadi berapa saya bilang? Today Tiga Ini kan ada satu cerita juga Berapa tahun belajar bahasa Inggris? Sepuluh tahun belajar bahasa Inggris Ada orang sekarang solat pakai bahasa Inggris? Ada. Ada, ada Allahu Akbar Inna Salati. my praying Wa ma'ayaya my life Wa ma'amati my die Lillahi ta'ala for you oh my god mana ada orang salat bagi bahasa Inggris dulu dulu kami belajar di Al-Wasliah berapa pelajaran untuk menangkap membaca kitab Nahu Sarab Balagah Ma'ani Bayan Mantik Badik tujuh mata kuliah barulah pa'ab baca kitab sekarang dicampur semua pelajaran dalam satu pelajaran apa namanya pelajaran agama islam PAI tipis-tipis sama PKI mau jadi apa umat ini? kitab kuning satu lemari tapi satu pun tak ada orang yang bisa membacanya ulama-ulama mati meninggalkan kitab anak cucunya tak pandai membaca kenapa? karena orang tidak mau sekolah agama datang mau meminang anak dia kota tamat mana tamat iain titel kau apa sag apa ah, kisah aku tak mau punya menantu sarjana alam gaib dijauhkan dari bahasa arab akhirnya sibuk dengan bahasa inggris pernah tak kalian membaca hadis malaikat bertanya who is your god yang ditanya tetap marabuka man imamuka ma kitabuka man nabiyuka oleh sebab itu kalau sayang kepada Islam kembali hidupkan Malaysia Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara Singapura Malaysia tapi sampai sekarang Malaysia masih tetap ada majalah berbentulis Arab Melayu saya menengok sendiri di Kuala Lumpur saya sempat kuliah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor Masih ada majalah bahasa Melayu Sekarang saya tanya Pernah tak membaca majalah bahasa Melayu di tempat kita? Dengan huruf Arab Melayu Tidak ada Kita sudah lepas Oleh sebab itu ke depan Masukkan pelajaran huruf Arab Melayu lagi Ke di sini MDA apa, Tidak iya Karena istilah kita ni terlalu banyak. Dulu namanya MDA. Berubah menjadi Ibtidaiyah. Berubah menjadi PDTA. Sampai pusing kembali lagi tentang apa-apa. Nah, Mesir dari dulu itu saja. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Iqdadiah. Madrasah Sanawiyah. Kuliah. Habis. License LC. Magister. Doktorah. Tak usah berubah-ubah. Kualitasnya yang berubah. Titelnya usah berubah. Titel di tempat kita berubah-ubah. Dulu dokterandus habis itu STHI habis itu SAG habis itu entah apa apa nama pusinglah kepala oleh oh, sebab itu pertama huruf Arab Melayu jangan sampai hilang setelah itu Lalu bahasa Arab mesti ada Maka adik-adik yang muda-muda Yang teriakan Allah wakbarnya tadi kuat Itu yang dimaksudkan Ustaz Luqman Jangan Allah wakbarnya kuat serangannya tak ada Tapi bukan serangan macam dulu pakai panah Pakai tombak Serangan memasukkan pelajaran agama di sekolah umum Setuju? Setuju Masukkan bahasa Arab ke SMP, masukkan bahasa Arab ke SMA, masukkan bahasa Arab ke S1. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, pergi ke Malaysia, sampai di Malaysia jumpa kawan saya, pakai mobil, kuliah S2 di UKM. Saya tanya, kau kuliah di mana? S2 di UKM. Sudah kerja, sudah. Ngajar apa? Ngajar bahasa Arab. Di mana? Sekolah komputer. Ngajar bahasa Arab di sekolah komputer. Ini tak nyambung saya bilang. Kata dia di tempat kami, apapun nama sekolahnya, tetap wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Kena orang baca fatihah pakai bahasa. Orang berdoa pakai bahasa. Kalau dia paham doa apa sih dia baca pelan.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 tak tahu dia isi doa tu, Yang tahu dia maut, maut, maut. Umat ini dijauhkan dari bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya so, nenek datuk kita dulu. Pelajaran bahasa Arab tidak boleh hilang. Purba. Syekh Mustafa Hussein. Membuka pondok pesantren terbesar di Sumatera ini. Bahkan di Indonesia ini. Coba tengok orang di Purba belajar bapak saja. Nahu. Sarab. Ah, itu baru untuk bahasa Arabnya Bagaimana dengan hadisnya? Ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis Hadis tahlili, hadis maudu'i Tafsir, ulumul Quran Tajwid, arut kawafi Fiki, usul fikir, kawadul fikir Semua mereka kaji Sekarang pelajaran-pelajaran-pelajaran ini hilang Terkikis sehingga umat ini jahil Bukan jahil bidang ekonomi Paham dia sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, tapi setelah dia kuliah-kuliah kuliah, otaknya cerdas, cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya hampa, kosong. Sarjana, habis dia kuliah, dia pun kerja. Setelah kerja, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi. Tentu dia mau menikah. Habis itu dia pun menikah. Setelah nikah punya anak, ada dulu orang nikah, dulu punya anak, sekarang tak punya anak, dulu orang nikah setelah itu, umur 30, 40, spiritualnya mulai haus, haus pada agama kalau dulu dia dibekali agama, maka sejauh manapun dia terbang, dia akan tahu kemana akan pulang kenapa? karena pernah belajar paling tidak lima Quran hadis Fikih, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Akidah akhlak, Quran Hadis, Fikih, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Akidah akhlak. Tapi kalau dia minim agama Sampai umurnya 30, 35, 40 Haus ingin mencari agama Maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran-aliran Berbagai macam aliran sesat kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat ni Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud Datang Nabi Muhammad di depan Assalamualaikum ah, Itu Nabi Muhammad datang ah, tengok -tengok. Ada pula aliran mengatakan Sholat tidak perlu lima Cukup tiga saja Namanya Islam Waktu Teluh Siji Loro Teluh Tika ya cukup. Salat subuh, salat zuhur dijama' dengan salat asar, salat maghrib dijama' dengan salat. isya Tentu yang sembayangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini. Kata. ustaz itu lima, ini ada diskon tiga. Bagus kita ambil tiga. Datang pula aliran satu lagi mengatakan salat itu pun tidak perlu tiga. Kau pejamkan mata habis itu kau ingat Tuhan. Namanya salat eling. Aiyahlah ha, solat. Ah, puja mata. Bayangkan tegak, rukuk, sujud. Dah sembahyang apa namanya? Sembahyang hakikat. Ada pun kalian yang solat di masjid itu solat kalian tak ada yang sah. Kenapa? Karena kalian solat bawa tayy. Di perut kalian tayy kan? Jadi ha, solat kalian tak ada yang sah. Ha, dah mulai banyak yang ragu kan? iya juga ya kita sholat kan ada taik di dalam maka siapa yang sholat bawa taik sholatnya tidak semua dah ngaku padahal dipikir kalau belajarlah dia tufatut tulab di mu'alimin al-usliyah sudah jelas dijelaskan yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur setelah keluar baru najis kalau di dalam tidak najis tapi dia tak tahu mana najis mana tidak akhirnya dia ikut berbagai macam ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad siapa nama Nabi kalian? Muhammad yakin nama Nabi kalian Muhammad? ya sekarang saya tanya siapa nama Nabi? Oh, dah mulai ragu kan? Asyhadu an <gulang> la <tun> <tun> ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah mulai dia tes betul nama Nabi kalian Muhammad ya dibukakannya Quran nih coba tengok Ya Timim Badis Mohu Ahmad. Sekarang tanya, Muhammad apa Ahmad? Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Ahmad. Mana bisa? Siapa Nabi kalian? Muhammad. Ini Ahmad yang datang belakangan. Inilah dia. Jadi Nabi yang datang belakangan. Sekarang sudah masanya datang. Ini gambarnya. Siapa dia? Ahmad Musa Deng. Berapa banyak? Dulu orang kalau sesat, sesat aja, Dulu orang kalau nyasar, nyasar aja. Sekarang orang nyesat bawa-bawa Al-Quran. Mengajak orang menyesatkan orang lain. Andai dia tahu belajar hadis. taulah dia. Bahawa Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak. Ana Ahmad. Ana Muhammad. Ana Al-Asir. Ana Al-Ami. Ana Al-Aqib. Ana Al-Awal. Ana Al-Akhir. Ana al-Khatim ana al-Fatih ana, ana Yasin Salatullah Salamullah ala Tuha rasul, Rasulillah Tuha Rasulillah Salatullah Salamullah Ah bertambah lagi nabi Ada nabi Toha, ada nabi Yasin Namanya banyak orangnya itu-itu juga sama dengan orang nanya saya Ustaz namanya siapa? Abdul Somad waktu kami cari di FB kena tak ada nama saya di FB Anton <tik> ajarkan anak kita pengetahuan supaya dia tak dikecoh oleh orang tak goyang dia. Siapapun menggoyang. Coba kalau anak kita sudah belajar agama, kuat akidahnya. Datang murid-murid Ahmad Musadik bawa uh, uh, Al Quran. Siapa nama nabi kalian? Muhammad. Ah, ni nama nabi yang baru. Ya, Timbaks Moho Ahmad. Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad. Ni Ahmad tapi kerana anak kita cerdas sudah diajarkan ilmu munazara bisa dia berdebat apa kata dia? oh jadi kalau ada nama Ahmad di situ nama Nabi terakhir iya kalau gitu Nasrullah Nabi terakhir kenapa? ini ayatnya Iza Nasrullah Nasrullah Nabi terakhir datang kata Nasrullah akulah dia pokoknya salah ada namanya di situ anak minyak kalau begitu Nasrullah itu masih ada Nabi terakhir setelah dia, di Juz 30 terakhir mana dia? inilah dia Nabi terakhir ini orang-orang yang main-main dalil ini hanya bisa membodoh-bodohi orang yang tak belajar agama maka belajar agama bapak yang punya tanah Tadi kami pulang dari pengajian di Lubuk Fakam lewat jalan belakang. Masih banyak tanah kosong saya tengok. Tak punya siapa mana saya tahu. Itu tanah kosong itu. Wakapkanlah tanah sejauh mata memandang. Ada orang mati buat tanah? Yang ada mulut jadi sumber tanah. Maka tanah-tanah luas itu. Wakapkan lillahi ta'ala. Datang ke kantor mu'i. Datang ke kantor al pak Ini tanah ku wakapkan 2 hektar. Cuma suratnya enggak bermasalah memang. Orang sekarang asal berwakaf, pasti bermasalah suratnya. Ini Pak, tanah kuwakafkan. Barulah orang pengumuman di masjid. Siapa yang punya duit? Siapa yang punya koset? Siapa yang punya semen? Siapa yang punya batu? Buatlah tiga lokal. Lokal satu, lokal dua, lokal tiga. Satu lokal 30 orang Dua lokal 30 orang Dua lokal 3 3 x 3 Berapa orang sudah selamat? 90 anak umat Islam selamat Masukkan SMP IT Islamik Terpadu Masukkan 5 pelajaran Buat dia sampai sore Full day Pakai-pakai Inggris semua Sekarang kalau pakai bahasa Arab Orang tak mau Di mana anakmu? Madrasah Tessanawiyah Tak <tik> tahu Anak kau di mana? Pondok pesantren. Ah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Tak ada lisinya. Itu-itu juga. Ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai orang merendahkan agama. Buatlah dia. Ada pun orang yang membuat sekolah. Hanya orientasi bisnis, bisnis, bisnis. Tak sampai ke mana. Tapi kalau bapak yang kaya. Kalau memang kaya, tunjukkan. Kaya, Apa bukti orang kaya? Mobilnya mewah. Mobil mewah tak dibawa mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Belum ada orang mati bawa mobil. Tak ada sayang dilap mobil. Sekarang orang sayang sama mobil. Dia belum mandi, mobil dah mandi duluan. Saking sayangnya sama mobil, asal mendaki didorong di belakang. Itu ini orang tak faham Kalau kau sayang sama harta Maka kau watapkan tanah Maka kau dirikan sekolah SMP 3 tahun SMA 3 tahun Kalau sudah tamat SMA Maka anak-anak macam pokok kayu yang besar di belakang balik Pokok kayu yang besar kita tak khawatir Angin puting beliung datang Dia tak akan tumbang Tapi kalau pohon togi Begitu kacang hijau kita masukkan ke pot, disiram, keluar pecah, maka yang pertama kali datang semut, mau memakan akarnya. Betul? Datang semut memakan akarnya. Bagaimana supaya akarnya tak dimakan semut? Ditulis pakai kapur. Semut dilarang masuk. Insya Allah semut tak akan masuk. Tapi dengan syarat kapurnya, kapur barus ajaib. Dah. Setelah itu... Tumbuhlah dia, pucuknya manis, akarnya sudah keras, batangnya sudah keras. Tapi pucuknya manis, datang ulat memakan pucuknya. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. pucuk. Ini anak-anak kita yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini adalah yang pucuk-pucuknya manis-manis. Zaman edan, zaman gila sekarang ketika anak-anak menggilakan uh, artis menggilakan nanti saya sebut artis-artis tersinggung ini payah <laughs> payah cera -cera. ketika ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber insyaallah kalau artis barat saya sebut mereka itu tak terlalu sensitif dengan saya ketika mereka mengidolakan orang barat tapi sampai hari ini anak-anakku diserang pedagai di apa perbaungan masih mau putu-putu sama Ustaz makanya berapa banyak pun Ustaz boleh kita putu ambil aja lah Ustaz boleh kita putu senyumlah sakit Ustaz senyumlah sakit Ustaz kenapa saya berpikir, mestinya anak-anak ini sudah kena narkoba. Mestinya anak-anak ini sudah kena zina, tapi masih ramai datang ke masjid. Inilah yang ke depan Allah wajah. Serangannya nanti belakangan. Maka kalian yang sudah istiqomah, ada pula tadi bajunya saya tengok pejuang hijrah. Kemarin malam saya masih di Tembilahan, Riau, Indragiri Hilir. Datang anak-anak muda habis solat subuh menyerbu kami yang sedang sarapan pagi. Saya mereka mau ngambil lontong. Rupanya mau minta ustaz tolong buatkan video pendek kami pakai seragam judulnya pejuang subuh. Pakai seragam coklat. Ustaz pakai baju coklat juga ya? Iya, saya pun pakailah. Video 5 menit ya. Wahai anak-anak ulet sekalian yang sudah hijrah, gabungkan diri kalian dengan pejuang hijrah. Salat subuh 40 hari. Datang yang satu. Ustaz, masa solat subuh empat puluh hari? Sampai matilah. Oh iya juga. Jadi, kalau gitu kita buat video baru ya. ya. Pulang balik. Macam casting sinetron pula. Lah, makin balik. ya. Wahai pemuda-pemuda yang sudah hijrah, gabungkan diri dengan pejuang subuh. Sampai mati. Oh, mantap Pak Ustaz. Ya, langsung upload. Like and share. Setelah selesai acara pengambilan video pendek, Uh, uh, bajunya tolong dibuka bosan rupanya pinjam aja sangka untuk saya memang saya berjumpa anak-anak muda luar biasa saya ditanya, Ustaz kapan ke Medan lagi setelah ini? ada tahun berapa? 2018 bulan berapa? saya tak ingat yang undang siapa? sahabat hijrah anak-anak muda sekarang hijrah luar biasa dulu anak muda mana ada anak muda dulu pengajian Dulu kalau sudah pengajian Isinya orang-orang tua yasin. Tapi sekarang anak muda Bajunya apa? Harley Davidson oh, Biasa Anak muda Bangga kita Kemarin ketika jam istirahat Saya didatangi anak-anak muda Lima anak muda datang mereka pakai baju King. Persatuan anak muda pecinta King Cobra. Wah, wow. Ustaz Mohamed, ya kami anak-anak geng King ini. Saya bilang biasanya anak-anak geng motor ni nakal. Ini geng motor syariah, Pak Ustaz. <tik> Biasa. Jadi nanti Ustaz Mohamed akan kami jemput dari masjid. Kita akan pakai motor ramai-ramai. <tik> kita, tapi kita pakai helm. Iyalah, Pak Ustaz. Ustaz nanti akan ceramah insyaallah. Tapi sebagai pengetahuan Pak Ustaz, nanti Ustaz kalau bisa ceramahnya hati-hati. Kenapa? Karena kawan-kawan kami itu banyak yang bertato. Apa masalahnya? Orang tato kalau salat gimana Pak Ustaz? Pakai tato salat tidak apa-apa. Yang masalah itu Tidak betatue tidak salat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja ini ketika tobat gambar ular kobra begitu dia tobat diambilnya setrika belok-belok oh, -belok lah ular itu dia kalian hijrah saja jangan casingnya bayangkan kalau orang Jepang Yakuza Yakuza itu semuanya tatu dari mulai pergelangan tangan kiri kanan pergelangan leher gelang kaki semuanya tatu macam mana nombor listrik ah takkan digosok semua jadi ya, masalah tatu ni kalau kalian sudah bertaubat biar aja air wuduk pausan air wuduk masuk baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud la'anallahu alwasimat Allah melaknat tukang buat tatu wal mutasyimat perempuan minta buatkan tatu wal mutanammisat mencabut bulu mata palsatan alis perempuan yang mencabut alis ah, janganlah dicabut Merapikan aja Pak Ustaz. Jangan tawar-tawar! Kecuali tumbuhnya tak wajar. Ada perempuan, ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok, dia ingat kita kingkong. Nah, itu boleh dirapikan ya. Tapi yang sudah jangan dicabut. Biarkan aja. Wal mutafallijat. Menjarankan gigi. Gigi. Dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat. Itu kawat duri untuk ini. Ini enggak. Sekarang kawat pasang sih hari Senin ungu hari Selasa hijau hari merah asal pergi ke kampus menunjukkan itu ini mau ke mana anak-anak muda ini tapi alhamdulillah alhamdulillah malam ini tumpah ruah anak-anak muda luar biasa Allahuakbar Allah. istiqomah kalian hijrah ini malam-malam libur besok hari Sabtu weekend. Sudah berapa kali dia dapat SMS Yang kita karaokean ya Tidak Alah sekali-sekali apa salahnya Aku sudah hijrah men Tidak ada lagi bonceng Seno no bonceng Penting aku ngaji Ngaji, ngaji Alah sebentar aja ngaji Nanti aku yang bayar, ayalah kalau Betul <Syukur> Betul Ibu bapa maka yang mereka serang adalah anak-anak muda bagaimana menyerang anak muda ini anak muda zaman dulu zaman datuk-datuk dulu bagaimana cara mencari memanggil anak gadis bawa lidi di bawa lidi dijolok dari bawah rumah rumah ke rumah kayu itu kalau sudah nampak lidi ke atas itu artinya miscall. Nah, kalau sudah nampak miss call, itu berarti ada laki-laki datang. Dulu begitu. Begitu miss call, rupanya kaki sudah digigit anjing gitu. Di Dulu kalau mau jumpa laki-laki sama perempuan kapan? Ketika berselisih jalan mau ke surau. Pas mau ke surau, ada ah, celakalah dibuatlah surat diselipkan di celah ketiak. Ah, nanti perempuan dari sana, laki-laki dari sini. Ah, masih terbayang bagaimana Zainuddin membaca surat hayati itu. Sekarang sekarang begitu mudahnya mau kenalan sama perempuan buka HP www.pacebok.com <gul> dah ingat nama dia. Siapa nama dia? ah tulis nama lengkapnya. Dah setelah dapat namanya, request habis itu oke okay. habis itu say hello janjian makan bakso dua kali selesai <gul> Mereka rusak anak-anak muda ni dengan apa? FB, Twitter, BBM, Whatsapp, www.youtube.com Mereka sangka anak-anak muda ni akan rusak kalau ku buat kawannya banyak lewat apa? FB, anak muda ni akan rusak dengan video porno, Youtube. Anak muda ni akan rusak dengan kirim-kirim gambar, Whatsapp. Ternyata orang kafir itu bingung sekarang. Dibuatnya Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram... Malah mereka tukar menukar video ceramah. Allah wajah. Makanya kemanapun saya pergi di Indonesia ini, asal jumpa anak muda pasti. Assalamualaikum pak Ustaz Kalau ada anak muda yang tak kenal sama saya, pasti tak punya paket. Luar biasa. Tidak hanya orang Islam, duri. 125 kilometer dari Pekanbaru, arah dari Medan. Habis pulang ceramah, makanlah kami di Duri. Bukan makan Duri, makan di kota Duri. Pas sedang makan, tiba-tiba datang, orang pakai rantai. Matanya sipit putih. Ini pasti saudara-saudara sepupu Jetli dan Cuyunfa. Dia datang mendekati meja. Datang, saya sedang makan, datang dia mendekati meja saya. Dalam hati saya, ini pasti mau menunjukkan kungfunya nih. Jangan-jangan dia tersinggung dengan ceramah saya. Saya sudah siap-siap, langkah sudah siapkan, langkah lari dalam. Saya pura-pura tak ada kejadian. Saya makan saja makan. Saya baca ayat kursi Allahul Kuyublatakhusnatul dan Allahummafi Samawtiu Maafinat. Begitu sudah dekat dia tanya, Ustaz Somad ya? Iya, saya bilang, Bisa putu pak Ustaz. Non-Muslim pun tahu. Kenapa? Karena mereka pun menengok video kajian agama. Ternyata bahkan pernah menjadi trending topik nomor satu luar biasa makanya kalau ada yang mengatakan alhamdulillah malam ini telah hadir bersama kita da'i sejuta umat jangan katakan saya sejuta umat itu hanya gelar Kiai Haji Zainuddin MZ saya bukan sejuta umat sejuta viewer oleh sebab itu makanya Orang kafir yang membuat dari Amerika Israel sana Mereka bingung sudah putus asa Bagaimana merusak anak-anak muda ini Dibuatkan Whatsapp supaya dia tukar-tukaran video Tukar-tukaran gambar Eh malah tukar-tukaran ceramah Dibuatkan FB supaya dia curhat di FB Ternyata FB-nya apa? Hadirilah tablik akbar di bengkel Hei ala orang mereka sudah heran padahal tujuan mereka pertama membuat FB itu sengaja dibuatnya wall kenapa tidak page P-A-G-E page, halaman. kenapa dia buat wall dinding karena orang Yahudi mengadu di dinding ratapan oh my god maka dia ingin bapak ibu semua mengadu keluh kesah di dinding ratapan wall facebook sekarang masih ada orang mengadu di dinding wall facebook ada ah, pagi-pagi sarapan dia pedas masakan bininya langsung tulis pedas betul masakannya. habis itu dia minum kopi pas minum kopi pahit langsung tulis pahit betul kopinya habis itu pas dia mau berangkat cembrut bininya jadi fotonya cembrut betul mukanya habis itu pas mau tidur malam rasa-rasanya meriang mau mati rasanya mau mati pas pagi mati berapa banyak pula orang sekarang berdoa berdoa di dinding wall facebook kalau menjenguk orang sakit angkat tangan ya syafi wahai yang menyembuhkan ya kafi maha mencukupkan ya muafi maha menyehatkan isfi mardana sembuhkan anak kami sembuhkan makcik kami sembuhkan ayah kami sembuhkan pakcik kami sekarang orang tak begitu begitu dengan orang sakit langsung potong bagi yang suka tolong like and share. Amin amin amin amin amin. amin. Rusak putus silaturahim. Anak si anu kemarin akikah kau datang tidak? Anak kemarin annikah kau datang tidak? Kenapa kau tak datang? Aku cukup ucapkan aja selamat akikah. Amin amin amin. Selamat walimah. Amin amin amin. Kemarin anak dia nikah kau datang? Tidak. Terus kutulis aja barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin amin amin saya khawatirnya nanti dia mati satu pun tak datang solat jenazah semuanya mengirimkan amin amin, amin amin sudah putus hubungan silaturahim kita dibuat oleh HP dulu kalau ada orang menunggu mobil dari arah Tanjung Balai mau ke Medan duduk di stasiun tujuh orang orang akan bercerita bapak dari mana saya dari Oh, tinggal di perbaungan. Ya, iya. Dekat dari rumah Pak Sofian Hadi. Adekat. Kenal sama datuknya. Oh, iya. Datuk dia sama datuk. Saya datuk-datuk. Dulu -datuk. ada salam. Sekarang tujuh orang duduk. Menunggu pesawat yang sama. Tapi tak ada mau tahu. La salam wala kalam. Semua sibuk. Ha... <selepasan> la ilaha illallah tiba-tiba ada orang pingsan di sebelahnya tuh langsung difotonya ada orang pingsan di sebelah saya bagi yang kasihan tolong like and share amin amin amin ini zaman ini sudah gila tidak ada lagi salam-salam tapi kita di masjid nih bangga saya keluar mulai keluar dari rumah disambut salam salam salam salam salam, salam, salam. sampai hilang sandal saya Salam, salam, salam, salam Saya masuk, salam, salam, salam Tak berhenti, salam, salam, salam, salam Salam, anak-anak muda Bersalam, bersemangat, salam, bersemangat Bahkan sudah beberapa kali ceramah ini Lebih lama pula salamnya daripada ceramah yang lebih Sampai-sampai saya bingung Dalam fikiran saya Ini saya diundang untuk foto Apa untuk ceramah? Masya Allah, ternyata mereka sudah gagal Untuk merusak anak-anak kita Yang datang malam ini Ini adalah yang sudah lulus fit and proper test <tos> <tos> <tos> Allahuakbar <wadua. tos> Saya sudah ceramah pas satu jam Tadi dimulai jam setengah sembilan Tadi saya mulai setengah sembilan Sekarang setengah sepuluh Di mana-mana saya ceramah itu sesuai tertulis di botol 600 mililiter 60 menit luar biasa padahal di mana-mana biasanya saya. yang nonton kita di lancar tak lancar berapa penontonnya 31 ribu streaming meletup 31 ribu padahal biasanya yang nonton 10 ribu 5 ribu malam ini 31 ribu dari alam gue yang oh, yang apa? yang alam nyata ini berapa kira-kira? Saya tidak ingin setelah kita ngumpul malam ini ramai, tiba-tiba besok cerita, gimana pengajian tadi malam? Wow, amazing. Gimana pengajian tadi malam? Mantap. Apa yang mantap? Sampah berserak-serak. Setelah ini mesti ada gerakan-gerakan. Yang pertama, gerakan ekonomi umat. Mulailah gerakan belanja di warung muslim. Allahuakbar. Allah. Kalau belanja di tempat warung muslim, janganlah menawar membunuh. Menawar membunuh. Ini berapa, Pak? 10 ribu. 1.500 ya? Ekonomi umat ini mesti dibangkitkan. Berapa banyak angka perceraian tinggi melampung. Gara-gara, Pak, ekonomi. Dulu waktu pacaran memang... Aku rela menjadi istrimu mas... Walaupun kita makan sehari sekali... Tidur beralaskan koran... Prat! emang bisa... Ternyata begitu sudah menikah... Lahir anak... Tak sanggup mengamuk tiap hari... Akhirnya apa yang terjadi... Nadinda... Nampaknya tak bisa kita lanjutkan hubungan ini... Akhirnya aku pulangkan ajalah kau ke rumah bapak engkau Aku pun makan payah maka bangkirkan ekonomi umat bapak yang punya duit banyak kasih dia modal jangan disimpang duit di bank disimpanlah duit di bank 1 miliar makan riba tiap bulan riba riba riba riba makan haram bawa anak-anak muda nampak anak-anak muda selesai sarjana dari Medan panggil dia sini kau ku tengok lutang lantung tak tentu arah apa kau bisa? saya dari fakultas pertanian pak pokok apa yang bisa kau tanam? pokok semangka pak sebesar apa semangka yang bisa kau tanam? tergantung pak, kalau modalnya besar, besar semangkanya nih, kupinjamkan kau duit 10 juta itu ada tanah kosong kau tanam semangka ya Ya, ilmu kau itu, jangan bertanam semangka di atas kertas buat makalah tentang semangka semangka menurut etimologi, semangka menurut terminologi semangka tanam dan tanam pernah kau tanam semangka? tak pernah praktekkan nah, kau sini anak muda, sini sini Kau di mana? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Itu dah tadi kasih modal. Fakultas lain lah. Saya peternakan, Pak. Ah, ternak apa kau bisa? Saya bisa ternak lele, Pak. Mantap. Itu ada kolam kosong kau ternak sana. Berapa ekor? Dua ekor aja Pak. Masa ternak lele dua ekor? Memang dua ekor, Pak. Tapi satunya sebesar ikan paus. Ah, mantap. Maka ikan-ikan kita ini akan kirim ke mana? Jepang. Yang suka makan ikan mentah itu kan Jepang. Ah, oh, dipotongnya ikan tipis, dicampurnya dengan nasi panas, dipotongnya dikasih kecap. Apa namanya? Sushi. Makan. Nah, saya bawa depan sushi, saya bawa sushi. Nih! Jadi kualitas kita apa? Ekspor, impor. Ada seorang kiai di Jawa Barat, Bogor. Bogor itu sejuk, tanahnya penuh dengan tanaman. Mereka tanam, dibuatnya buku. Apa judul bukunya? Tarekat Sayyuriah Saya setahu saya Tarekat Naqashabandiyah Syih Bahaudin Al-Naksabandi Tarekat Shaziliyah Syih Abdul Hasan Al-Shazili Tarekat Shattariyah Syih Abdullah Al-Shattari Tarekat Ahmadiyah Syih Ahmad Siddi Ahmad Al-Badawi Tarekat ini kok Tarekat Sayyuriah? Ternyata dia buka pesantren Dibangun lokal, ditanamnya sayur, tapi sayurnya tidak pakai pestisida, tak ada racun murni tai ayam. <SILENCIO> Ternyata sayur-sayur dia bebas daripada penyakit, tidak ada efek samping, sayur organik yang menerimanya siapa? Singapura. Orang Singapura makan sayur organik, mengekspor, bangkitkan ekonomi umat. Nah, setelah berkumpul ini mulailah menggagas-menggagas. Remajanya sudah kumpul, mantap. Gerakan salat subuh berjamaah. Ustaz Soman, itu anak muda itu, itu gerakan salat subuh tuh, mantap. Tapi cuma sayang subuh aja mereka sembahyang lanjutkanlah zuhur asar maghrib insyaaah kenapa disebut gerakan subuh sedangkan subuh payah bangun aja pun mereka sanggup apalagi zuhur zuhur ekonomi umat bangkitkan ada supermarket mau jalan ke kampus saya supermarket 212 tak lama lagi akan masuk tanggal 2 Desember sudah setahun berlalu ternyata Tantangan umat Bangkit adrenalin umat Dengan ekonomi umat Yang kaya-kaya-kaya-kaya Saya diundang ke Palembang Di tepi sungai Launching market 212 Kepada dokter-dokter spesialis Harap naik ke atas pentas Saya heran Kenapa dokter spesialis yang ke atas pentas Rupanya dokter spesialis ini kerjanya ringan Duitnya apa? Banyak kalau tukang martilnya besar satu hari 70 ribu kalau dokter spesialis martilnya kecil di tokonya lutut hanya lapuklah lama pasal satu lutut 7 juta dua lutut 7 juta dua lutut berapa? 14 yang sakit hari itu 10 orang berapa? 140 juta itu baru pagi petang nanti ada yang sakit siku malam ada yang sakit kepala Pukulnya kiri, pukulnya kanan. Datang pula bawa senter kecil. Kita tahunya dulu senter besar, mencari durian. Dia senternya kecil saja. Tengoknya telinga. Periksa. Oh. Banyak speederman dalamnya. Rupanya gendang telinga sudah rusak. Pak, gendang telinga bapak ni rusak sudah. Apa? Gendang telinga rusak apa? Tak mendengar lagi. Haa, ah, diperbaikinya. Dokter, dokter, spesialis duitnya banyak. Diajak pengajian. Daripada dia asyik membeli mobil motor mewah. Mahal. Dibelikanlah duit orang kaya. Itu kalau duit sudah terlalu banyak. Bingung dia mau beli apa. Dibelikannyalah ke mobil yang harganya 5 miliar. Cuma muat dua orang. Mobil 5 miliar muat dua orang. Kalau saya bagus beli bus. Bisa kita ramai-ramai, ya kan? Dibelikannya duit 5 miliar untuk mobil muat dua orang, pintunya cuma dua. Ternyata mobil ini makan sedikit pintunya makin mahal. Ada nanti keluar tak berpintu semua sekalian. lompat aja dari atas. Nah ini lebih mahal lagi. Ini dunia digila. Maka beli mobil, beli ini Lamborghini, Ford, segala macam, Porsche Akhirnya mati, tak satu pun dibawa Maka kumpulkanlah yang kira-kira bisa menolong dalam agama Allah Dikumpulkanlah dokter-dokter yang ramai tadi Lalu duitnya keluar Membuahkah ke apa? Market Islam Ini Ustaz Somad, ini anti kebinekaan ini Masa ngajak belanja cuma sesama orang Islam? Saya ngajak saudara saya belanja di warung saya Salah! saya ngajak kawan saya beli beras tempat saya salah ya. saya buka bengkel kalau mobil merusak hasilnya rusak bawa ke bengkel saya salah ya. kecuali saya bawa perang panjang kau betulkan sini kau tidak aku pancung balang. itu baru tak betul orang ngajak saudaranya kok? apa salahnya apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka pertama bangkitkan ekonomi umat La yu'minu a'dukum, kau tidak beriman, hatta yuhibbi li sampai engkau kasihan menengok saudara yang susah, yang melarat, yang terancam perceraian kerana tamak, hatta yuhibbi li akhihi mai yuhibbu li nafsihi. Kalau anak dia tak bisa sekolah, sama macam anak aku. Kalau anak dia tak bisa masuk kelas malu karena uang sekolah tak dibayar 10 bulan, sama dengan anak aku. Anak engkau sudah sama macam anak aku. Ni ku beri engkau modal. Tapi bini engkau jangan bini aku kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah ekonominya bangkit maka suara dia tak bisa dibeli ingat demokrasi membeli suara orang-orang susah maka ada orang-orang yang sengaja disusahkan karena kalau dia susah suaranya bisa dibeli satu coblos paku cukup dibayar 50 ribu di desa-desa yang sulit tempat kita masih petani tapi di daerah sana bukan petani buruh tani kalau petani tanah masih punya dia kalau buruh tani dia nanam dia manen dia tunggang langgang dia susah pergi pagi pulang putang peras keringat banting pulang tunggang langgang lintang pukang tapi duit dia tidak menikmati. Lalu datanglah orang membeli sawer lima puluh ribu, Nanti coblos saya lima Nanti coblos saya lima Nanti coblos saya. Gambarnya mana yang mau dicoblos ni? Akhirnya dengan lima ribu. Kalau di perbaungan ada yang bayar lima puluh ribu, maunya blos? Mana dia mau? Ini duit banyak. Kalau lima ribu, kami tak mau. Kalau 5 juta, istiqoroh saya dulu bos. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemana memata, memandang di situ ada kamera. ada kamera. Ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera. Ada kamera, apel habis kena gigit sikit. Ada kamera, mantap. Ini menunjukkan apa? Ekonomi umat di perbaungan luar biasa. Mana ada orang bisa merekam kelebihannya tak banyak. Masjidnya mantap. Di mana-mana ayat kalau di kaligrafi itu kan ayat berhenti. Di sini ayat berjalan. Laakum tahtadun dan berpeganglah kamu kepada tapi ayat itu bahaya itu. Takutnya pasal orang sedang salat nih, ada Sampai imam udah sujud dia sudah cari sama sujudlah kawan. aib yani ولكن الله سبحانه وتعالى setan ekonomi umat mapan dia apa kata sayyidina ali kada alfaqru hampir saja kefakiran kemiskinan kesusahan ayyakunakufran membuat orang menjadi kafir yang menjual akidahnya dengan mi instan siapa orang miskin apa orang kaya yang menjual akidahnya dengan baju bekas orang miskin apa orang kaya yang menjual anak-anak gadisnya di tempat prostitusi, WTS, PSK, orang miskin atau orang kaya. Bahkan ada di satu daerah, kalau anaknya dibawa mucikari, germu untuk jadi PSK, tahlilan, baca doa. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini cepat kerja dan dapat bawa uang, amin. Bahayanya umat ini kalau sampai susah melarat, maka umat bangkitkan ekonomi umat. Jangan lagi kita berpikir Islam ini agama yang susah, miskin, melarat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, bajunya campang-camping. Ini Muhammad dari mana ya? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah maharnya 20 ekor ontak. Kata Syekh Shafiul Al-Mubarak dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub. Isruna Bakarah, 20 ekor ontak. Satu ekor onta paling murah 35 juta Itu pun onta-onta yang kena kurang lah itu dah 35 juta kali 20 ekor berapa? 700 juta Anak muda umur 25 tahun menikah sama janda Maharnya 700 juta Kaya apa miskin? Kaya. Banyak ibu-ibu yang menyesal Kenapalah baru tahu sekarang Hahaha tahu dulu minta balik ke rumah ngamuk-ngamuk aja sama abang menyesal aku bang dulu minta seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tengoklah sudah lapuk telukung sudah. dah 700 juta mahar Nabi menikah dengan Khadijah kira-kira kalau ada anak muda maharnya 700 juta 700 juta berapa mobil sedan itu sekarang mahal maharnya Ustaz Zaman. Saya mau nikah. Berapa maharnya? Seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Qur'an tunai. Itu zaman saya dulu. Zaman anak-anak muda ni sekarang, oh, ku pinang kau dengan bismillah. Dasar tak bermodal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu selesai menikah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an khalaqal insaana 'allamahul bayan Apa kata ibu mertua sedapnya suara menantu kita tu bang ya begitu mereka tengok di kamar rupanya sidik <Sedir> <Sedir> Begitulah rupanya anak-anak muda ni sekarang tak yakin kita dia pandai mengaji siapa ibu yang diudahkan Allah subhanahu wa ta'ala setelah ekonomi umat ini bangkit barulah cerita politik ini anggota-anggota legislatif kalau sudah menengok banyak begini oh dia sudah eh ini tiga kursi ini katanya kursi. maka kita kalau ramai kita punya bergai bergaini kalau sudah ramai kita bisa menentukan suara kalau di satu kota itu ada seribu masjid seribu masjid berapa masjid seribu masjid itu seribu jamaahnya cuma 300 jamaah, oh, jamaah. jamaahnya cuma 300 300 kali seribu berapa 300.000 maka 300.000 kita bisa memilih bupati wali kota untuk duduk maka ketika datang calon bupati wali kota Hmm, para bapak-bapak pimpinan masjid sekalian maukah mendukung saya bapak kontrak politik dulu bapak mau kami angkat jadi upati? ya, ini materi 6 ribu kalau bapak nanti duduk satu, bapak akan perjuangkan perda zakat karena zakat ini akan membangkitkan pinjaman tanpa bunga mau? iyalah uh, kalau gitu dua, kalau bapak duduk nanti Bapa akan mengeluarkan perda syariah macam Aceh. Bisa Aceh? Aceh keluar perda syariah, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Karena kalau duduk ngangkang masuk angin. Bisa! Datang bule-bule dari Jerman mandi mereka di pantai Aceh. Bule menengok bule yang perempuan, yang laki-laki boleh dia bukanya celana jebnya dibuka baju mandi mereka di pantai Aceh oh datang W.H apa itu W.H wilayah hisbah polisi syariah Aceh datang W.H membawa kain sarung sarung oh bagi sarung ah uh, uh, bule and pakle come here this is for you this is this is Islamic clothes ini pakaian muslim pakai-pakai oh, akhirnya bule tadi pun berkain sarung lah kalian tak boleh mandi sembarangan sini Ya, ini negeri Islam. Bisa kita punya tawar-menawar. Apa namanya? Perda syariah. Kalau Bapak duduk nanti, maka Bapak akan perjuangkan masukkan lima pelajaran agama dalam sekolah umum. SMP, SMA masukkan. Bisa? Bisa. Kalau kita punya jamaah yang solid, keseimbangan antara solid dan sholat. Mantap, mantap. Itu namanya serangan susulan. Jadi kita yang sudah bersatu ini harus ada target ke depan. Tidak mampan lagi. Ingat, 2019 angka politik pemilihan anggota legislatif tidak mampan lagi caleg-caleg masuk ke dalam membawa karpet dua gulung. Tolong pilih aku. Nanti kalau aku duduk jadi anggota DPR Sergei sedang BDG, akan ku tambah karpet baru. Tak perlu pak, karpet kami banyak. Kalau nanti aku duduk, akan ku belikan AC. Tak perlu pak, AC kami banyak. Bapak kalau duduk, nanti perjuangkan ringga ini di parlemen. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Kami berpindah ke lain hati. Itu. Jangan lagi berpikir pragmatis. Tapi pikirkanlah umat ke depan. Ambil kertas... Ambil paku, ceblos. Orang menyangka itu simple, sederhana. Padahal itu persaksian di hadapan Allah. Aku Abdul Samad, atas nama Allah memilih orang ini. Aku bersaksi atas nama Allah. Ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun akan datang. Blos. Terserah Abu Mokoh cucu Hidungnya, nyut telinganya. Terserah. Toh. Ibu sudah istiqarah memilih pemimpin ini? Sudah Pak Ustaz Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz Kenapa ini yang dipilih? Cumanalah Pak Ustaz Asalkan istiqarah malam pejam mata Gambar dia yang nampak Kenapa gambar dia nampak? Ya sudah ngasihmu kena satu Jilbab dua Gendang merhaban satu Waktu dia datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu nasib. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya keluarlah dana. Ini tak laku lagi sekarang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang pro-Islam. Mesti disatukan lagi. Oleh sebab itu, kalau ada serangan-serangan kepada da'i-da'i... ...sebenarnya bukan pada orangnya... ...tapi ada orang banyak yang mampu mengumpulkan orang banyak. Ini berbahaya. Ini harus dihabisi ini orang. Ini harus dihabisi. Dihabisi lewat uh, hidung, lewat apa, macam-macam. Ya, yang dimuliakan Allah SWT... ...maka harus ada gerakan politik... ...tapi tidak dengan kekerasan. Jangan kekerasan. Saya tak pernah mengajarkan... ...angkat senjata. Bunuh, habisi Mana pernah ada Tadi ada orang ngirim posting Whatsapp Di screenshotnya Dari fanpage Kami siap untuk membela Ustaz Somad, siapa yang macam-macam Kami akan congkel matanya Kami akan potong lehernya, kami akan kuliti dia Lalu ada sahabat saya yang komen Ustaz Somad, ini jamaah Ustaz Bahaya deh, ini radikal nih. Saya bilang, dia ini tukang potong Hewan kurban <laughs> mudah kita menuduh orang coba tengok bunyi bahasanya saya akan potong lehernya iyalah bismillah saya akan kuliti dia di kulitinya saya akan congkel dia memang suka asal dimasakkan kepala sapi dia congkelnya macam-macam tak ada orang Islam itu yang keras kalau memang ada Islam yang keras itu yang mengejek-ngejek agama Islam yang menginjak-injak Quran dipotong. kenapa tak mati-mati sampai sekarang? tak ada tapi di Mesir Mesir jangan macam-macam Ketika Farak Foda berkata, apa kata Farak Foda? Hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Innal ahkam al-syari'i, al-ahkam al-syari'iyah, gairu salih ahli hadas zaman. Saya mau nunjukkan bahasa saya bisa, Pak Sarab. Innal ahkam al-syari'iyah, sesuduhnya hukum-hukum syari'iyah. Dia tidak ada lepang dengan zaman Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali Gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi Saya Muhammad Al-Ghazali Bersaksi Bahawa farak hodah kapir Besok Mati Selesai, tak lama nyaman Tapi kita, berapa banyak yang udah ngejek-ngejek Quran Berapa banyak mencaci-caci maki Quran Berapa banyak menginjak-injak Quran Sampai sekarang tak mati-mati itu kemarin Pak Ustaz mati pas minum kopi. Kopi Mirna diminum matilah. Tapi ini yang dimuliakan Allah SWT. Ini gerakan begini. Ini kalau setiap masjid ada. Luar biasa. Ini yang datang. Saya yang hitung-hitung tak pandai. Ini kira-kira berapa orang ini kalau dihitung semua. Seribu ada tak? Ada seribu. Lebih tu, bisa lima ribu. 5 ribu yang hadir Tambah 30 ribu yang streaming 35 ribu satu ustad Bayangkan kalau setiap nama nama Asma'ul Husna Ini kan Abdul Somad nih Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Rahab, Abdul Razak 99 kali 30 ribu Oh wow, banyak lah. Oleh sebab itu kita akan selamatkan Dengan tablik akbar, tablik akbar Maulid Nabi, Islam Hahaha <laughs> Nuzul Quran oh, Saya kalau dia ajar Pepoto harus tunjukkan Ini syiar Ambil foto ke sana Ambil foto ke sana Ambil foto ke sana Kalau perlu pakai drone ke atas Habis itu kirim gambarnya Kirim ke mana-mana Like and share Gimana? Sudah kau kirim? Sudah pausa 50 grup sudah saya kirim Kenapa tak ada masuk? Pakai it habis Isilah agak 2 giga Masuk surga ya, tak modal. Orang mau masuk WC aja lima ribu sekarang. Apa yang anda milikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini syiar, syiar. Maknanya ketika datang anak-anak muda, ustaz somad buatkan video pendek. Saya buatkan. Datang bapak-bapak, buatkan video pendek bau sa. Video tentang apa? Manfaat dari poligami. Oh, kita berani. Ini pak. Terus terang, ini nggak ini. Kalaupun bapak mau, uh, saya pakai topeng lah. Bayangkan kalau sempat kita kalau sempat kita buatkan video itu berapa suara hilang? Ini kita sementara dua ada Ustad datang ke saya Ustad Somad ya hmm. saya sayang sama Ustad ya Ustad saya pesankan dua menjelang 2019 Ustad kumpulkan umat banyak tapi Ustad jaga dua apa namanya yang pertama Ustad jangan masuk politik nanti terjadi macam Ustad Fulan yang kedua Ustad jangan kawin lagi. Sementara 2010 Mas. Iya, 2020 atas rahmatullah gitu. Taibyun di merek Allah Subhanahu wa taala. Nih, bersatuan ramai. Walbudana ja'alna 'alahum walbudana anta anta ja'alna lakum min shu'a'ilillah. Pandai saya ngajikin dan ontak-ontak itu kami sembelih, kami potong, untuk apa? Syiar! Tunjukkan kepada alam semesta, begini orang Islam, ternyata apa kata orang kapir, orang Islam itu kalau solat subuh yang sikit, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga orang-orang yang mau macam-macam dengan -macam, jangan kau ganggu jangan kau ganggu anak gadis jangan kau ganggu anak lajangnya itu man islam kalau dah mengamuk tengok ngeri itu ramai itu sendal-sendal aja kemarin berapa yang hilang ini? apa ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah zaman kebangkitan islam insyaAllah Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan perbaikan ekonomi perbaikan politik Perbaikan pendidikan. Isteri yang baik, datang pengajian. Suami yang baik, datang pengajian. Pulang ke rumah, maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Nanti malam pulang ke rumah, jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur? Supaya bisa bangun tahaj saya tak biasa bingung tidur jam 10 pausat ni pulang nanti sampai rumah jam 10 sekarang jam 11 pulang tak bisa saya tidur cepat pausat makan antimu <guluh> masal tadi makan oh. <tip>. tapi jangan pula sepapan seminggu baru bangun makanlah sebiji sebiji atau belah dua Ah, kasih istri satu satu. makan bismillah nah, tidur setel lah jam jam dua biji tit tit ting, ting, ting. Nah, itu jam satu. Tapi kadang orang ni kalau pekak badak, <tuk> tak bangun bangun. Ah, buatlah jam 1 lagi. Yang HP mahal, biasanya HP suaminya jadul. HP istri mahal, biasanya begitu. Kenapa suami ni jadul? Karena kalau sempat dia pandai main WA. bahaya Abang tak tosok begini. Abang pakai ini aja. Yang SFS pun kadang macet huruf. Ah, salasan masih langur huruf R aca kita ai ambu terus datang susah ah datang daripada suami berselingkuh pausah saya bukan kejam sama suami inilah ah, lalu kemudian pakailah ini HP telepon ha ah, dipakai HP abang hidupkan alarmnya ting ting ting ting HP ini tentu pakai musik apa musiknya mati Lagu Pasau, mati. Ya, ya. ah, Orang oh. mengingatkan kita kepada mati. Itu bagi yang bapak-bapak. Tapi ibu-ibu tentu lagu nasib. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan Sekujur tubuh akan mengigil, Sekujur badan kan kedinginan nah, nah, nah, nah, nah, nah. Maka begitu mendengar Bila Israel Terbangunlah dia langsung Siapa yang duluan bangun? Terserahlah Bangun suaminya duluan Suami mengambil air Dipercikkan ke wajah bininya Bangun! Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun tapi kalau yang pengantin-pengantin baru, yang baru nikah bulan kemarin, diambil nyair, dipercikannya. Wake up my honey, Wake up my darling. Wah, dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula itu. Di ujungnya ada. Made in buatan mana nih? Made in Scotland. Kan macam-macam sama sajadah ni. Bentangnya lah. Ha, Isteri di belakang, suami di depan kemarin saya tengok di sinatawan di samping pak saat itu orang tak ngaji penulis skenario nya laki-laki di depan istri di belakang ah, baru salat apa kata suaminya Kaulah maju istriku Emansipasi wanita nah, abang bukan tak pandai mengaji tapi ini ha abang orangnya kan feminisme bilang aja tak tahu mengaji bang. ayulah bang, aku rela menerima abang apa adanya Majulah si abang tadi Allahu Akbar Sampai salam tak berbunyi <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bang, ya Setahu Adinda Memang Adinda tak sekolah agama Tapi biasanya solat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya Gaya Sailan. Agak bergetar-getar saja sikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman dan zaman gila macam ini, masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Mantap! Suami orang bangun bawa selingkuhannya mabuk kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja kena HIV AIDS kena razing ah. Yang satu lagi mabuk masuk ke parit mati. Ini masih mau membangunkan istrinya. Bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur pada Engkau. Kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku. Masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama berbunyi juga nanti. Deh. Rupanya di kantornya di Medan dia belajar kepada imam, keketuan imam di kantornya, Bapak kalau mau latihan jadi imam jangan langsung imam maghrib imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan tak takbun. Allahu akbar. <tuh> <tuh> Allahu akbar. <tuh> <tuh> Sami Allahu liman amida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Nanti udah agak-agak lama Barulah Imam Maghrib Jangan langsung subuh Subuh memang dua rataan Tapi kunutnya panjang Tapi anak-anak kita Yang sudah masuk pondok pesantren Tadi tah berapa orang lah jumpa saya Ustaz Samad? Iya Darul Arafah ya? Iya Ustaz Samad? Iya Darul Arafah ya? Iya Ustaz Samad, iya. Darul Arafah ya? Iya saya malunya apa saya Darul Arapah cuma setahun masuk 93 keluar 94 itu eh, saya malunya nyebut Darul Arapah banyak anak Darul Arapah kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut Darul Arapah itu apa saya sebut malu Darul Arapah punya santri cuma setahun tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa Ustaz Darul Arapah ngapain? Ya? studi banding nah di darul arafah di al-wasliyah anak-anak dilatih menjadi baca imam tamat dari darul arafah dulu sekarang saya tak tahu musti hafal 30 juz eh 30, jus 30 dulu, dulu ya jus 30 dulu wajib kelas 6 bisa mengajar latihan kelas 5 sudah jadi mudahbir kelas 5 mengatur adik-adik jadi mudahbir kelas 6 sudah mengajar selesai di purba kelas tujuh mesti kelas tujuh tamat kelas tujuh sudah pakai sorban tuan-tuan syekh tuan guru maka dia bisa menjadi imam maka yang sudah terlanjur jadi orang tua tak pernah mendapatkan pendidikan agama balaskan sakit hati pada anak nah sini aku dulu tak pesantren aku tak pandai baca Quran maka aku sakit hati kau mesti masuk pesantren begitu orang sekarang enggak aku dulu bodoh Pak Ustaz terus anakku ini mesti lebih bodoh daripada aku orang tak betul ini urat-urat otaknya membelok penyimpan kita harus balaskan sakit hati kita kau mesti masuk pesantren nak. kau mesti jauh ibu-ibu kalau anaknya dilepas ke pesantren jangan menangis ma izin ke pesantrennya pergi sana ini tak jangan pergi <tuh> habis tisu setengah kotak aku lepas kau dengan nama Allah pergi berangkat sana. cepat cepat berangkat. begitu anak sudah berangkat masuk kamar kunci pintu ah, menangis lah oh nangis datang suami marah kau kenapa menangis anak kita sudah menuntut ilmu bagus kenapa kau nangis-nangis biarkan dia belajar di sana ngomong-ngomong ibu itu abang enak aja ngomong yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa aku yang melahirkan bersimbah darah siapa aku yang menyusukan dua tahun siapa aku Abang sekali-sekali aja datang oleh sebab itu maka ini tanggungjawab kita bersama Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh Di mana? Di Gontor Anaknya jauh di mana? Lirboyo Anaknya jauh di mana? Pandanaran, Nyapal, Quran Anaknya jauh di mana? Tujuh-tujuh, Makassar Anaknya jauh di mana? Pondok pesantren, Tafis, Quran Ustaz Yusuf Mansur Sabar Lebih baik menangis sekarang Daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba kalau sudah kena narkoba... Maka masuk rehabilitasi... Satu bulannya tiga juta... Satu tahun tiga puluh enam juta... Akhirnya terjual lah cincin yang tiga dulu... Mana-mana eh, pak -mana, cincin... Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama... Bu anaknya enggak pesantren... Alah pesantren... Buang-buang uang aja Bagus beli cincin... Masa ah, pergi undangan tiga... Di mana tempat pengajian kita di perbahangan nanti malam... Sana... Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong oh, Akhirnya bulan Januari jual Februari jual Maret jual April, Mei, Juni Juli? Pasal jual gigi? Juli agusus tak jangan lakukannya Padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup Hai Gigi emas Sampai masanya harta takkan bermakna Maka pendidikan anak-anak kita ini Harus kita jaga Tiga saja Kumpul ramai-ramai, apapun nama majlisnya, maulid Nabi, Islam Erat, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin islami, pro pada islam, dan perbaikan pendidik. Ustaz kemana? Bicara kenapa? Istri yang ustaz bicarakan. Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini. Tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamah kami sudah bosan mendengar ceramah Ustaz. Kalau itu Ustaz diam saja lah. Ya diamlah saya. tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya sudah bicara satu jam setengah, sembilan puluh menit. Padahal di mana-mana saya ceramah, baru tiga puluh menit orang sudah ada pula yang menggaru gadu kepala lamanya lah pula ustaz hmm, balik lagi udahlah di kantor tadi ditekan atasan di jalan pula tadi ditangkap kena tilang lupa pakai helm ini pengajian ustaz ni lama pula lah ilah ila, ila. tapi di perbaungan semuanya cas, saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit bapak-bapak yang tegak ini pasti balik rupanya oh, makin tegak lama jama'ahnya tahan saya pula tak tahan itulah yang dapat saya sampaikan yang baik-baik datang dari Allah yang tak baik dari hamba Allah yang da'im apakah model pakai ada tanya jawab kertas itu tidak, kalau ada saya jawab kalau tidak, eh, tak apa-apa cepat saya tidur besok baru kita pengajian besok akan kita jawab, kertasnya sudah banyak tebal, sugini tebal besok habis surat subuh akan kita jawab yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya bawa ke Pekanbaru Riau akan saya ketikkan, dikirim, buka blog www.somatmorokoblogsword.com kenapa ustaz buat somat morokok? banyak yang nuntut kenapa tidak somat saja? karena kalau kalian ketik di google somat keluar sinetron bang somat Nah, itu maka saya buat somat morokok. Morokok tempat saya kuliah dulu. Selama 90 minit ni banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah bapa ibu, tuan-tuan, guru, ustaz, ustaz memaafkan silap saya? saya Mana tahu entah mati saya malam ini. Dosa banyak. Tapi minta-minta janganlah mati. Susah nanti ustaz Fauzi ngurus jenazah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Seluman, kasih selum, seluman Barokah, Barokah Guru. Doa gan doa. Allahu Akbar. Hamdan Shakirin, hamdai wa tiniyama wa yukafi ya Rabbana la kalhamduka ma yang balik dijalani kalari